السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائل. القائم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي لله فلا مضل لهم. ومن يبذل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاوات الله والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وهي رجب تقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلم من المسلمين، مده, مده رحمة الله، سبحانه وتعالى. Tersambung kita bacaan kitab kita kita menggunakan kitab muhimmah di ilmu al-hadis. Kita sampai di muka surat 6. Sampai di muka surat 6. Pada bahagian tengah kitab. Kata dia dan tiada harus dipalu atas mukanya atau berdarah atau pecah-pecah. Pada bulan lepas kita bercakap tentang tanggungjawab suami ke atas isteri. Apabila isteri itu nusyus, apabila isteri itu derhaka kepada suami, maka menjadi tanggungjawab suami mula sekali nasihat dia. Setelah dinasihat isteri itu, kalau sekiranya dia tidak mau berubah, kita pindah. tindakan yang kedua, kita tinggal dia di tempat tidur. Lalu setelah kita tinggal dia di tempat tidur, dia tetap tidak berubah. Kita pindah ke tindakan yang ketiga. Kita diizinkan oleh syaraf untuk pukul dia. Pukul litakdir. Dia kata untuk beri adab pada dia. Pada malam ini dia nak mengguraikan tentang pukul itu. Kata dia dan tiada harus dipalu di atas mukanya. Maknanya marah dekat bini, marah dekat isteri, macam mana pun. Jangan tampak muka. Kalau kita nak sedarkan dia, kita nak takdib dia, kita nak beri adab pada dia, berilah tapi bukan di muka. Muka adalah kawasan larangan yang tidak dibenarkan oleh syarah sama sekali. Ataupun berdarah ataupun pecah-pecah. Pukul jangan sampai berdarah, jangan sampai pecah-pecah. Adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tiada memberi faedah ia, maka jadi haram pula itu. Kalau suami rasa dia pukui bini dia, bini dia ni jenis ketegang. Pukui pun tak berubah. Dia pukui juga, hukumnya haram. Suami dibenarkan pukui isteri dengan syarat dia yakin dia pukui, bini dia berubah. Tapi kalau dia tahu dah bini dia, kalau pukul pun tak berubah, dia pukul juga, hukum dia pukul itu haram, berdosa suami. Kerana bahawa sesungguhnya menyeksa agama orang itu tiada faedah. Kalau kita tahu kita pukul, dia tak berubah, kita pukul juga makna saja nak seksa dia. Seksa ditegap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada harus pula palu agama perempuan yang merdeka itu sampai 40 tahun. Dan akal lainnya itu 20. Dia kata tak ada beza Dia antara perempuan yang merdeka ataupun perempuan yang hamba. Tak boleh yang merdeka 40, yang hamba kita bagi 20 dan sebagainya tak boleh. Bahkan pukul isteri yang berhaka ini tidak syarat 20, tidak syarat 40. Mungkin sekali pukul. Sekadar untuk tunjuk kata kita tak suka dengan perbuatan dia. <tuh> Maka inilah seksa yang berbuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Dia kata, "Di dunia ni Allah benarkan kita mendidahkan sampai takut kepada isteri yang derhaka. Adapun seksanya pada hari akhirat. Jika derhakanya perempuan itu sebab minta talak dengan tiada suatu kesakitan yang tiada haruskan oleh syarak, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga Allah." Bagi kes isteri yang mulut dia selalu minta cerai dengan suami dia. Suami marah sikit, payah-payah abang cerai buang saya lah. Suami teguk sikit, kalau semua tak kena abang buang saya lah. Sikit teguk, susah-susah abang hantar saya balik rumah bapak saya lah. Kalau jenis isteri yang mulut dia mudah minta cerai pada suami. Maka itu isteri yang diharamkan oleh Allah daripada mencium syurga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau derhakanya itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataannya. nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka serta dituang air panas di dalam lehernya. Kalau jenis isteri yang memang jenisnya suka bagi sakit hati suami. Saja dia buat bagi suami sakit hati. Dia kata, dia buat kelaku, dia buat macam-macam. Tujuan dia satu je, nak bagi suami dia sakit hati. Di hari akhirat itu, lidah yang selalu menyakitkan hati suami itu akan digunting. Dengan gunting yang dibuat daripada api neraka Allah. Allah akan perintah malaikat ambil ayak didih dalam neraka juwek di atas tepuk dia. Dan jika ada nerakanya sebab keluar daripada rumah, maka dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya. nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka Allah. Ha, jenis 20 rumah tak pakai tudung tak pakai kelombong di hari akhirat itu Allah perintah kepada malaikat bunting rambut kepala dia dengan bunting daripada api neraka Allah satu benda yang kita nak kena faham bunting neraka dia tak sama dengan bunting kedai bunting rambut takut saat ni ada orang perempuan dia dengar-dengar Allah dia kata denda bunting rambut dan gunting rambut dengan gunting neraka ini azab. Gunting rambut dengan gunting dunia itu bukan azab. Lalu yang dimaksudkan di dalam kitab yang kita baca ini, sabit dengan hadis orang yang keluar rumah membuka aurat, Allah akan suruh malaikat gunting rambut dia di hari akhirat esok dengan menggunakan gunting yang dibuat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah berbagai-bagai seksanya kerana berbagai-bagai terhakanya. Banyak seksa di neraka ni nanti kata tidak ada seksa yang seumpama seksa Allah di neraka itu di atas dunia. Tak ada. Terserah bayanglah dalam kepala kita seksa teruk macam mana pun tak teruk di sisi Allah. Hak di neraka itu teruk lagi sehinggakan tak terbayang dalam fikiran kita teruknya seksa neraka itu. Yang kata seksa neraka ini kita tak tertanggung alam dia. Yang kata seksa neraka ini kalau kita gagah, nascaya lemah kita di dalam menghadapi seksa itu. Kata dia seperti yang dicitrakan oleh Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Adalah pada suatu hari masuk aku ke dalam rumah Nabi SAW. Dan ada serta aku, isteriku, Siti Fatimah radiyallahu anhu maka tak mengetuk pintu maka sabda Nabi Wasallam. siapa yang di pintu itu maka sahut Siti Fatimah kami dengan suami kami Ali satu hari Fatimah anak Nabi pergi rumah Nabi dia pergi dengan suami dia Sayyidina Ali bila sampai di rumah Nabi Fatimah ketuk pintu beri salam Nabi jawab salam Nabi tanya siapa tu dia kata ini Fatimah dan sama dengan saya ni, suami saya, Ali, dia kata. Hamba datang hendak mengajak akan dikau, Ya Rasulullah, maka takkanlah membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat agak Nabi hal keadaannya menangis agak sebagaimana tangis yang sangat. Bila Nabi mai buka pintu, buka-buka tu, Fatimah kata, aku tengok Nabi, Nabi teriak-teriak, sungguh-sungguh, teriak, masa tu. Dia pergi rumah Nabi, dia tak tahulah Nabi tengah duk buat apa. Tapi bila sampai ketuk pintu, bagi salam. Bila buka-buka pintu, dia kata, aku dapati Nabi, aku dapati bapa aku, Rasulullah. Pada ketika tu tengah menangis. Menangis sangat dia. Maka kata aku baginya, penebusmu aku. Engkau lah bapakku dan ibuku, ya Rasulullah. Fakimah kata, ya Rasulullah. Aku tebih diri aku dengan ibu bapa aku. Engkau lah ibu bapa aku, ya Rasulullah. Apalah yang menangiskan akan dia. Maka sabdanya bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam mi'raj beberapa perempuan daripada umatku di dalam seksa yang amat sangat. Nabi kata aku teringat balik. Aku teringat balik gambaran yang Allah tunjuk pada aku ketika aku dimi'rajkan oleh Allah kadang-kadang benda tu dah lepah lama dah tapi bila Nabi teringat balik menangis dia buktinya ini hadis yang menceritakan apabila Fatimah di rumah Nabi, bila dia sampai Nabi tengah menangis, bila dia tanya Nabi, wahai bapak aku, engkau lah bapak, engkau lah ibu aku kenapa engkau menangis ya Rasulullah dia kata aku menangis kerana aku teringat gambaran yang Allah tunjuk pada aku di dalam peristiwa Mi'raj yang aku pergi dulu Kata dia maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu, kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat seksa akan mereka itu. Nabi kata aku tak boleh tahan bila tengok orang yang kena seksa ketika Nabi dibawa di dalam mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka berkata Siddin Ali radhiyallahu anhu ya Rasulullah, betapa engkau lihat kepada mereka itu. Ali kata apa benda yang kamu yang kamu tengok itu ya Rasulullah sampai kamu menangis begini sekali. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Sungguh aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya." Nabi kata di antara yang aku tengok ada satu orang perempuan yang Allah rentap lidah dia ikat di atas gantung dia dengan lidah dia. Tidak cukup dengan lidah dia dia dihentak keluar, gantung di alam apakah, di juwek pula ayah panas dalam tengkuk dia. Cuba gambarkan keadaan itu macam mana. Kita nak bagitahu kepada semua orang bahawa Tuhan boleh buat. Benda yang kita tak kelintang, Tuhan boleh buat. Allah subhanahu wa ta'ala hari ini bukan dia tak tahu macam-macam jenis kerosakan berlaku dalam masyarakat hari ini. Macam-macam. Seribu satu macam kerosakan berlaku dalam masyarakat hari ini Allah bukan tak tahu. Allah tahu. Allah tunggu masa aja untuk dibinasakan manusia ini. Allah tunggu ketika dia saja untuk Allah jahanangkan penduduk bumi ini. Dan Allah sudah pun tunjuk satu persatu, satu demi satu. Tanda-tanda kekuasaan Allah kepada penduduk bumi ini. Supaya mereka sedar bahawa mereka terdedah kepada ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala. Duk tak sedar begitu lah. Panggil sering main. Apa keladiya bagaimana kata malam ini. Apa nak jadi perempuan ini? Penganjur orang Islam pengunjuk orang Islam. Tapi duk buat kerja nak menjayakan majlis tu orang Islam, apa nak jadi dekat puak-puak ni? Mustahil mereka yang menganjurkan majlis itu tak tahu kata benda tu dosa di sisi Allah dan Allah marah, mustahil dia tak tahu. Saja dia nak buat. Adakah mereka ini tidak pernah terintai mereka boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya Allah nak. No. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekian. Kata dia, dan aku lihat. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung dengan dua kakinya. Padahal terikat lagi terlipat. Telah mengeluarkan segala malaikat yang menyiksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakangnya. Nabi demo keadaan orang yang diaizat macam itu. Dan minyak tanah itu dilumurkan pada badannya dan dituangkan air panas ke dalam lehernya lipat kaki dia kilat tangan dia jurut minyak tanah kemudian Allah binasakan dia jurut yang panik atas belakang dia dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya dan buah zakum itu dituangkan masuk di dalam lehernya Erti buah zakum itu iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahitnya. Maka apabila memakan mereka itu akan zakum itu. Nisdaya menggelegak segala isi perut mereka itu dan otak mereka itu. Dan gusi mereka itu dan keluar lidah apinya daripada mulut mereka itu. Tak kena tidak apa-apa. Tuhan ini saya selalu sebut manusia selalu silap. Dia duk faham Allah ini dengan bismillah tu ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang maha Pemurah Lagi maha Penyayang. Dia duk nampak Allah ni maha Penyayang. Allah kalau dia sayang kita takkan dia nak buat abel guni. Dia duk nampak Tuhan tu baik ajar tak buat dia. Bukan Tuhan tu jahat. Memang Tuhan tu baik. Pasti Tuhan baiklah. Maka Tuhan buat dia. Kalau Tuhan tak buat dia, maknanya Tuhan tak baik. Orang yang buat baik dengan orang yang buat jahat tak tak berbeza dia. Maknanya Tuhan tak baik. Bila orang yang buat baik, Tuhan bagi balasan baik. Orang yang buat jahat, Tuhan bagi balasan azab. Itu maknanya Tuhan baik. Itu maknanya Tuhan adil. Itu maknanya Tuhan bagi balasan yang setimpal pada semua orang yang buat perbuatan di atas dunia inna allaha syadidul iqab sesungguhnya Allah itu syadidul iqab amat dahsyat pembalasan dia amat pedih pembalasan dia amat keras pembalasan dia dan Allah subhanahu wa ta'ala bila dia balas kita dengan adab dia, balasan Allah itu tidak ada contoh di atas dunia ni tak pernah manusia adab manusia, cara Allah adab manusia Allah ajak manusia lebih pelik dan lebih teruk daripada yang manusia buat pada manusia. Kata dia, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung padahal memakan ia akan daging dirinya dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya. Satu pula manusia yang Nabi tengok ini digantung dan dia duduk makan daging dia sendiri. Koyok daging dia sendiri makan, berpih telinga ambil makan, rebut ambil dalam perut ambil makan dan di bawah dia api neraka marak menyala dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya dan ditambahkan dua susunya kepada upun ubunnya dan dijadikan atas badannya itu beberapa ulang dan kalah. tu dia punya pelek semua ni diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hal keadaannya memakan ia akan dagingnya dan minum ia akan darahnya sendiri. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli dan keluh di dalam kerongkongan api neraka. Padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalam hidungnya dan segala badannya itu amat busuk sekali. Nanti cuba nak gambarkan dekat kita cukup teruk ni yang kata azab neraka ni cukup teruk habis habisan dia habaq gantung susu perempuan, gantung naik nekateh, gantung rambut dia, gantung lidah dia, lipat tangan dia, jurus dengan minyak tanah. Ambil air hangat juwel dalam tengkorak dia di bawah api do menyala. Nabi cuba nak gambarkan kepada kita neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang neraka, pitam dia Sayyidina Abu Bakar bila Nabi cerita tentang neraka, hitam dia. Tak boleh tahanlah. Tak boleh tahanlah. Sekarang kuat sangat. Dia dengar, dia dengar, dia dengar, dengar, dengar. Dan beberapa orang, sahabat Nabi yang lain pun pernah jadi macam tu. Bila dengar Nabi duk terang tu, dengar, dengar, dengar, dengar. dengar. Tak boleh tahan. Black up. Impact. Keimanan terhadap jiwa para sahabat Nabi Ridwanullah Ali'im Azmail. Kerana Nabi ini Nabi. Habislah. Bila sebut Nabi ini habislah. Nabi sampaikan sesuatu daripada hati dia yang bersih. Nabi sampaikan kepada hati sahabat yang juga bersih. Maka kontak dia cukup kuat. Nabi cerita tu bukan Nabi berlakon. Bukan Nabi buat-buat takut. Sememangnya Nabi lah makhluk yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka impression Nabi tu, pekanan Nabi tu, apa yang Nabi nak buat tu betul, main daripada hati dia. Dia tampak masuk dalam hati sahabat. Sahabat juga hatinya bersih bila dia terima peringatan daripada Allah, daripada Nabi rebah dia. Kita hari ni danuk banyak kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Nabi man aznaba dhanban nukish fi qalbihi nuktatan sawda. Bargantung buat satu dosa Allah titik ke dalam hatinya satu titik hitam. Kita muhasabah diri kita balik cek balik diri kita 24 jam Allah bagi dekat kita berapa titik ada dalam hati kita masya-Allah subhanallah takut kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita muhasabah balik, rendung balik, pejam mata cari balik. Daripada subuh tadi kita bangkit pukul berapa, kita semayang berjamaah. Kedak ke kita muhasabah balik sampai maghrib, sampai lah ni. Berapa titik dan Allah titik dalam hati kita. Subhanallah. Takut kita pada Allah. Kita... Nah sabah balik kita cek balik seminggu Hidup kita berapa titik Allah bagi Sebulan hidup kita berapa titik Allah bagi Setahun sampai umum kita hari ini Berapa titik Allah bagi Maka tidak heranlah apabila kita sampaikan peringatan Allah Daripada Quran, daripada hadis Peringatan itu tak sampai ke hati kita Tak sampai Kita dengar cerita sahabat Dengar-dengar dengar sampai tersan Kita heran Maksudnya kita tak rasa apa kita tak rasa apa? apa, kita dengar tak rasa apa, takut pun tak rasa gerun pun tak rasa, tak rasa apa kita cuma rekod benda ni sebagai maklumat ilmu kita kita dengar, kita rekod kita tahu benda ni, tahu habuan-tahu aja, habuan sembang orang lain, cerita balik aja. tetapi apa yang kita sampaikan tidak singgah di hati kita sebenarnya maka itu sebab tazkiyatun nafs sehingga proses pembersihan hati ini Nabi 13 tahun Nabi buat di Mekah 13 tahun Nabi di Mekah tu Nabi tumpukan pada membersihkan hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in daripada semua kekacauan yang ada di dalam diri mereka Selama 13 tahun sebelum Nabi hijrah meninggalkan Mekah pergi ke Madinah 13 tahun tu Nabi dok proses yang ni saja bagi clear yang ini saja asas ni mau bagi elok. Bila soal aqidah elok, bila soal keyakinan pada Allah elok, bila soal akhlaknya elok, bila semua ini elok. Allah apa yang manusia buat akan jadi elok. Kalau hak asas kita tak elok, hatinya hitam, pikirannya kotor. Kalau hal ini semua dah kuat lagi, tak usah bagi apa lah. Dia semangat sahaja, lepas itu bertengahnya di gelap daun Nabi sallallahu alaihi wasallam proses membersihkan hati manusia Auzubillahi minasyaitanirrajim fa alhamaha hudu raha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha fadhallahu alazim Allah dah sebut dah dalam ayat dia فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Dan kami ilham ke dalam hati manusia itu Fujur dan taqwa Jahat dan takut pada Allah Ada dua-dua Dalam hati kita ni ada dua-dua Ada rasa takut pada Allah Dan ada rasa jahat pada Allah Ada di kalangan kita hari ini Yang anak-anak kita jadi main jumpa kita Dia kata ayah minta lima pulang lagi Tanya apa? Nanti stadium kelali ha. Baru tadi Petang tadi Baru petang tadi Kita duduk kalu-kalu duduk Siap nak main mesdi Kelang lama Oh Bila kita cakap pasal kelali Dia nak jadi tak kuning eh. Nah kawan kita Unggak oya pun nah, Baru petang tadi aja. Anak kita main Dia kata Ayah minta lima puluh Tanya nak buat apa Nak pergi kelali Dia kata malam dia memanglah tak mopi sebab dia memang tak sesuai dah pergi tempat macam tu kalau sesuai boleh pergi sekali dah tapi peringkat umur dia tak sesuai dah pergi tempat tu tapi tam anak nak Nabi bagi RM50. Ambil awak sini nah. Maknanya dia masih lagi tewas dengan fujur yang ada dalam hati dia. Fujur. Mengasi rata dah orang duk peringat dia selalu sangat dah tapi tak boleh nak clear juga dia ni. Dia masih lagi duk fikir nak pelepah dia je. Anak pinak dia dia tak pelepah. Oh. Tapi kalau dia jaga dah. Dia kata hang. Dia kata ayah tak lagi pi tempat tu. Malam ni hang ikut ayah main masjid ni. Dia perjeraan anak dia suruh naik kereta. Dia bawa main malam ni. Tak lagi nak balik cari-cari anak dia. Tak dah anak dia lari pi sana. Yang tu tak apa. Maknanya dia dah usaha. ...dia dah buat yang terbaik untuk anak dia... ...tapi bangsa jenis anak dah liap dah baru dia nak lentok ni... ...tak mau nak jadi... ...anak tu tuang. Lepas-lepas marik tadi tengok-tengok beberapa arah tuang mirip. Sana tarik lagi kuat. Sana punya karan lagi kuat. Sana sprint Dia pindah lagi terang. Dalam kisah dia macam tu... ...pak dia dah usaha. Tapi anak dia jenis degil. Tidak mau tunduk pada Allah. Sama lah dengan kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia usaha untuk menarik anak dan isteri dia kepada agama Allah. Tapi anak dan isteri dia dah buat keputusan untuk rosak bersama dengan musuh-musuh Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keladi ni pun dia balik malam kita mengajar. Dia buat dia nak test tengok tu. Puan-puan yang ni ada nak hari. Ya tak lari insyaAllah, tak lari ilah. Kita tak lari, kita tamat dengan Allah SWT bila-bila masalah insyaAllah. Kata dia, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapannya sehingga ke belakangnya, daripada segala anggotanya dengan dengan gunting api neraka. Ada juga seksa menemukan. Yang... Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya hitam segala mukanya dan dua susunya dan api memakan isi perutnya. Ada yang kena gantung hitam untung, api hidup mamak isi perutnya. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang bergantung kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh kaldai. Dan di atasnya itu beribu-ribu warna daripada azab Allah SWT. Ada juga yang Allah ubah kepala dia jadi kepala babi. 2-3 hari ini saya doa bakatan masjid gambar keluar dalam majalah ni weekly world news weekly world news tajuk dia dia kata bizarre virus turns humans into pigs satu jenis kuman yang cepat merebak ditemui di kolumbia dan juga di brazil Kuman ini, bila dia berjangkit kepada seseorang itu, dalam beberapa hari sahaja. Kuman orang... into peace. Satu jenis kuman yang cepat merebak. Ditemui di Colombia dan juga di Brazil. Kuman ini, bila dia berjangkit kepada seseorang itu... Dalam beberapa hari sahaja orang itu akan berubah jadi seekor babi hutan Sepakat ni sudah 237 orang yang jadi babi. 237 orang sudah jadi babi dan 178 sedang menunjuk tanda-tanda nak jadi babi. Bila dia kena kuman, bizar virus ini dia dia akan kuman itu akan menunjuk kesan-kesan dia. Mula sekali dia kata kulit dia makin tebal. Kemudian hidung dan telinga dia makin panjang. Kemudian tumbuh bulu di seluruh badan dia. Dia kata within a few days from an ordinary man and woman. Dia kata dalam tempoh beberapa hari sahaja. Daripada satu orang lelaki laki dan perempuan yang biasa. Dia akan turn into monster. Ataupun turn into pig Dia akan jadi babi Dia bubur gambar pula di sini. Dia jadi macam ni Dia jadi macam tu Macam babi hutan Ini keluar dalam weekly world news Weekly world news Kita cuma baca di dalam Surah Al-Baqarah Cerita umat Nabi Musa Bani Israel wa kunu wal khanadir wa kunu qiradatan dan jadilah mereka itu kera-kera yang hina. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata wa kunu wal khanadir jadi mereka itu kera-kera dan babi-babi. Bila kita baca Quran, bila kita baca tafsir Quran ada di kalangan kita yang bukan tak berjaya tapi tak berupah berjaya. Ada di kalangan kita bila baca ayat tu kata umat Nabi Musa dulu Bani Israel dulu Allah ubah bukan ubah pangai ubah badan dia jadi kera dan jadi babi kita tak berapa percaya tahun 1995 Allah tunjuk Allah memang berkuasa menjadikan semua benda ni. nothing is impossible pada Allah tidak ada yang mustahil pada Allah subhanahu wa taala segari lagi dia akan keluar dalam berita dunia mungkin ini adalah Weekly World News keluaran terbaru bulan ini tu ya. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sedia. Jaga jaga. Sekarang ini kita sudah masuk satu zon zon Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk Allah itu maha berkuasa. Kalau dulu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak tunjuk tunai tunai benda ni, tapi la ni la ni la ni nampak satu macam macam nampak macam Tuhan nak tunjuk aja Dia hantar mai AIDS sampai hari ini orang tak boleh nak ubah AIDS. Dia hantar mai Ebola sampai hari ini orang tak boleh ubah Ebola. Kawan saya kata hisuh dari ini si, mai kita pula. Sebelum mai kita kerop dia hantar mai bizarre virus dulu upah orang bagi jadi pandai. Allah bila dia nak sesuatu Dia kata jadi Maka jadilah dia Tak ada sapa boleh alam dia Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Kena insaf Benda ni kena insaf Kita mai mengaji Di samping cari ilmu Kita nak cari kesedaran ni Kita nak sedap sabar kita Di sisi Allah Dah kita sedap kita ni siapa? Kita ni hamba-hamba. Hamba bermakna samya'na wa hapa'na. Kami dengar, kami ta'at. Kami tak ada komen banyak-banyak. Itu sifat hamba. Hamba hanya ta'at pada tuan dia. tuan dia kata apa pun samya'na. Kami dengar wa hapa'na. Kami ta'at. Kami tidak ada hak nak komplain banyak-banyak apa yang Tuhan beritahu. Muslimin dan Muslimah yang Allah subhanahu wa kita takut, kita takut dengan apa yang Allah tu tunjuk hari ini. Dalam hadis Nabi saw sebut dia kata bagi setiap penyakit itu dawa ada penawar dia. Dalam hadis Nabi kata setiap penyakit ada penawar dia. Hari ini, hari ini teknologi perubatan kita hari ini tak sampai lagi ke tahap tu. Kita hari ini banyak penyakit, tapi tak ada ubat. Tak ada ubat tu adakah kerana tak ada ubat? Dah. Ada ubat pandai apa? Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Bermakna Allah nak beritahu dekat kita. Hampa pandai macam mana pun. Hampa tak boleh hambat. Ilmuan Tak boleh hambat. Dia hantar main AIDS. Merapak pakat jari ubat nak sembuhkan penyakit AIDS. Tak jumpa. Dulu dia dia hantar main penyakit siplin. Penyakit kelamin kena penyakit siplis, cari rata, cari-cari lah jumpa dah ubat siplis, tak apa lah jumpa, dia hantak main AIDS tambah stai sikit lagi AIDS lagi teruk daripada siplis cari cari, cari, cari, cari, cari, cari tak jumpa ubat sampai hari ni tak jumpa, hantak main Ebola pula, Ebola pula, cari, cari, cari, cari AIDS tak jumpa lagi, Ebola main Ebola tak jumpa lagi Bizar virus pula main. ha Bizar virus ni dalam artikel tadi dia kata, duk, duk kesan, duk cari apa punca pun tak jumpa lagi. Jangan nak cari ubat, nak cari punca pun tak jumpa lagi. Manusia ketika itu melutut di depan kekuasaan Allah Subhanahu SWT. Ay, kena mengaji banyak, kita ni kena mengaji banyak, kena mengaji ayat Quran, kena mengaji hadis Nabi, kena mengaji ilmu Allah ni, kena mengaji banyak-banyak. Bila banyak kita mengaji, kita nampak kita ni haluri saja di sisi Allah SWT. Barulah kita tak bercakap bangga diri. Barulah kita tak bercakap sombong Barulah kita tak jadi angkuh Kerana kita sedap kita ni tak ada apa Di sisi Allah Kalau dah sedap kita tak ada apa Macam mana kita nak bangkit Syabar Allah Hang apa Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Kata dia dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing. Dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar ia daripada mulutnya. Dan segala malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya. Memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul api neraka. Kata Sayyidina Ali, maka berdirilah Siti Fatimah anha kepada Nabi s.a.w. Maka berkata Siti Fatimah, Hai kekasihku dan cahaya mataku. Khabarkan oleh mu apa-apa dosa mereka itu hingga jatuh atas kalian mereka itu dengan beberapa bagai seksa. Fatimah dengar Nabi duduk cerita azab yang nak kena begini, begian, begian, begian, begini. Bila Nabi berhenti aja, Fatimah bangkit. Dia kata, Ya Rasulullah, wahai bapaku, wahai kekasihku, wahai hati aku. Dia kata, pasal apa dia panggil kena azab begitu teruk, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Teruk sangat ni. Bunyi azab teruk sangat ni. Pasal apa? Dia perkenal azab begitu teruk. Maka sabda Nabi SAW. Adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahawa sesungguhnya ia tiada mau menutup rambutnya daripada lelaki-lelaki yang lain yang harap memandangnya. Nabi Mullah terang satu-satu. Apa Allah yang diperintahkan oleh Allah supaya malaikat cekak rambut dia gantung di, di dalam neraka Allah kemudian dileburkan dia dengan api neraka di bawah dia ini adalah perempuan yang dia di atas dunia tak mau tutup rambut dia. Kalau nak cekak cerita suruh tutup rambut ni taklah nak cekaklah. Kadang-kadang tak mau cekaklah. Eh. Tak cekak pun tengok duk ramai juga lagi tak tutup nak cekak juga nak cekak berasa macam tak mau cekak. Ini jadi celaku kita pun. Batam macam lah ni bukan masalah bertangkap dah. Lah ni matahak mana tak pakai duduk tu, pakat-pakat pegang, bubuh sarung bawah. Cepada kat kepala dia. Itu dia mana nak marah kita. Marah dia. Eh? Baik kita marah dulu. Sebelum isu Allah marah dia. Ustaz marah ni tak jadi apa. Ustaz marah ni boleh-boleh laki-laki gitu aja. Tak ada apa. Ustaz tak ada azab untuk azab dia. Tetapi jaga kalau Allah marah, Allah ada azab dia. Baik kita bersedia untuk dimarah atas dunia Sebelum kita dimarah oleh Allah Di hari akhiran ini Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selain Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya Dan air yang panas dituangkan di dalam lehernya itu Maka bahawa sesungguhnya ia menyakiti akan suaminya Yang Tuhan rentak lidah simpul yang naik ke atas Kemudian juga ayah-anak ini Jenis isteri yang selalu guna lidah Dia bagi sakit hati, hati suaminya saja bagi sakit hati suami dia. Lalu, elok-elok dia kata, silap dia kata. Lagi dia kata, buat silap apa-apa. Silap ni, kamu lah, tu. Silap dia. Kita pun kata-kata hang, muncul aku ambil, kata kalau aku tak ambil, hang, pelajar lah. Ha, pelajar apa, dia kata. Elok terima, hang, jangka tu, main engineer mana akan masuk, dia kata. Ambul, kita pasal hadwis kita ha mengatakan kita ni kalau dia kata, kata betul tak apa kalau dia kata betul kata kepada alhamdulillah hang dapat pahala tu kata, kata. Tapi iso, dia tapi esok dia terdedah kepada azab Allah subhanahu wa taala jangan istri-istri jangan cakap macam tu dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya itu maka bahawa sesungguhnya dia memberikan air susu suaminya dia ada dengan izinnya ha dia pernah menyusu anak orang dan sebagainya dengan susu badan dia Tanpa minta izin Daripada suami dia Orang perempuan ni Kita dah baca dah Dia awal-awal bab dulu Bukan kata Menyusu aja Makanan dalam rumah pun Tak boleh bagi dekat orang lain Tanpa izin suami dia Makanan dalam rumah tu Tak boleh bagi dekat orang lain Tanpa izin suami dia Makanan kalau duk cacang Nak bagi ke orang Abang awal-awal Dekat suami dia Dia kata abang Dia kata saat ni Nak bagi sikit Lalu ni dekat sekian-sekian orang Suami so, dia kata, tanpa, baru boleh balik. Kalau dia bagi, tanpa pengetahuan suami, berdosa. ini. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya di dalam kerongkongan abdi neraka itu. Maka bahawa sesungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tiada izin daripadanya. Ini cerita keluar rumah, tak dapat izin suami. Pun juga seolah besar dosa di sisi Allah. Dan ada pun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya. Maka bahawa sesungguhnya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang yang lain. Yang ini kena salai di hari akhirat esok. Kena salai pasal masa dia hidup pasal dunia, dia ni jenis juga duk mekak. Yang tunjuk tunjukkan orang. Sampai laki dia pun naik heran. Hakim kata, "Jom pi rumah, pi rumah mak ajah. Nak pi belah rumah rotanya. Bentak bagaimana?" Bentak dengan bedak dia dengan mulut merah dia bubuh dah merah tak elok pula bedak dengan tisu buang bubuh kada hak dirung sikit pula. Nah, kita hai dia kata wah ha belah jangan ni. Eh. Dia kata tak ada apa, eh. dia saja kalau segak pun bini abang dia. Jadi laki dia pun dengar-dengar senyum meleret dia tajang. Ha dengan laki dia golong pistan. Kenapa ada juga lelaki-lelaki itu dia marah mola aja, tapi bila bini dia jeng, dia balik, eh, tak apa pula. Dia kata kalau segar pun dia pakai tabi ini, abang itu tak apa. Tunggu, dia kena jom. Jom-jom tu jom bintang akal. Bukan <laughs> jom-jom. Oh, ini nak kena jaga. Dan dia ada memperhiasi bagi suaminya. Berusaha membuat itu dengan suami dia tak hias diri, dengan orang lain pula dia berhiasi lebih-lebih. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya. Yang tertambat kepada dua susunya. Bernamat kepada ubun-ubun. Dan telah dijadikan kepadanya beberapa ular dan salah. Yang memakan dia akan dagingnya. Dan meminum dia akan darahnya. Bahawa sesungguhnya dia di dalam dunia. Tiada hendak bersuci badannya. Dan tiada hendak mandi daripada junuk. Dan hid dan daripada nifas. Dan meringan-ringan akan sembahyangnya. Yang tu Tuhan terwa lagi teruk. Sudahlah gantung, kaki tangan dia, apa semua, hubungkanlah jemkim, berulang-ulang atas badan dia, duk panggut dia. Yang pulang neraka ni, sabit dengan hadis Nabi, dia kata sekali dia panggut, bisa dia 70 ribu tahun lama dia. Sekali panggut. Oh, dia bagi sekali, 70 ribu tahun lama duk tanggung sakit, derita kerana bisa ulang neraka itu. Ini bukan sekali pagut Ular tu tak teruk Haja badan dia Karena jengking tu tak teruk Haja badan dia Pagut tak berhenti Bayangkan hadap dia Pasal apa teruk sangat Amal Allah ni Pasal dia buat rengat-rengat Dengan soal ibadah dia. Orang oh, perempuan dia datang bulan, bila dah datang bulan, bila dah sah, dah yakin, dah dah berhenti, dah darah bulan, Jadi buat ralih. Dia tak pun nak mandi wajib lagi, dia buat tanggung-tanggung lagi. Akibat daripada buat tanggung itu, terlepas beberapa semayang padu. Yang sepatutnya dia dah kena mula semayang. Maka begitu adat yang Allah sediakan diri. Dan ada pun perempuan yang tergantung hal keadaannya, keluh dan buta dan tuli yang ada ia di dalam peronggongan daripada hati neraka daripada hati neraka maka bahawa sesungguhnya ada ia mendatangkan daripada anak zina yakni perempuan yang berzina yang melahirkan anak zina maka ditambatkan ada dia pada batang leher suami dan adapun perempuan yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya itu seperti badan himar yakni keldai bahawa sesungguhnya ia adalah sangat mengadu-ngadu lagi lagi amat dusta dia Ha, jenis suka tidur kacau laki dia balik-balik pejar balik, balik, balik, tu ada lah benda dari anak abang tadi lugu tu lugu ni lugu tu lugu ni dia jenis suka tidur berantakan laki dia saat lagi but, hmm, bayang cakap ha, lekeh pembahar kan suka kacau suka kacau ha. dah buat elok lah, dah, tak elok juga suruh dapah yang tu suruh buat putih suruh kacau sahaja kacau jenis macam tu dan suka dusta pula cakap bohong dengan suami sendiri dan adapun perempuan yang seperti rupa anjing dan hati masuk ia daripada mulutnya dan keluar daripada duburnya maka bahwasanya sesungguhnya ia adalah sangat membangkitkan manusia lagi banyak dengki bertengki suka orang nak tudungi kau lawan dia halih dan sebagainya nak terkena dalam kejahatan kena orang lain ya bunayyah kata dia jaga bagi perempuan yang berhasrat ia akan suaminya <tuh> dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW apabila memanggil oleh laki-laki akan istrinya kepada amparan, maka enggan ya insyaAllah yang itu kita sambung pada bulan depan pada bulan depan insyaAllah Soalan dia kata, apakah hukum seorang suami yang malas bekerja? Kadang-kadang pejar, kadang-kadang tak pejar. Isterinya seorang saja yang bekerja bertumpus lumus untuk menyalah kehidupan dia. Apa hukum suami yang tak mau pejar dan serah kepada bini saja untuk pejar? Hukum dia suami itu suami yang dayus. Kalau sekiranya dia tak kerja, tanpa uzur yang syar'i. Nah, Kalau lelaki dia tak kerana uzur. ...penyakit dan sebagainya... ...yang penyakit itu tidak membolehkan dia kerja... ...itu dimaafkan dia... ...dan dalam kes yang macam tu, ...isteri kena banyak sabak ...isteri kena banyak sabak... ...dengan musibah yang menimpa suami dia... ...tapi bagi kes... ...seorang suami yang sengaja tak mahu kerja malas... ...jenis Pak Belalang punya suami... Ha? Ha, ...jenis Pak Belalang ni saja tak mahu kerja... ...mengharap titik peluh... ...isteri saja untuk salah anak pinak dia... Maka hukumnya suami itu dayus, la yang kulur dayus. Nabi kata tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Nya, ha? wallahu a'lam. Anjing telah lalu di bawah ampai yang kain dan terkena kain yang dijemur. Adakah perlu kain itu disamak? Ha? Jawab dia kalau dia begini. Dalam kita dengan nasismu kalau Allah ini kalau satu kering satu basah ataupun dua-dua basah, buat disamak. Tapi kalau kita kering, dan anjing tu juga dulu dia kering. Kita sentuh, tidak wajib sama. Jadi dalam kes ni, kalau sekiranya kain yang duduk di ampayan tu basah, mana sah dah. Kita kena sama bahagian yang kena, yang bersentuh dengan badan anjing itu, Wallah ma'ala. Soalan, dia kata, rumah diraza dimasuki pencuri. Langkah yang pertama sekali, repot polis Hah. Dan yang kedua, jumpa bomor Katanya insya Allah berkat doa bomor tu 6 orang yang hilang mungkin tak dah... Oh barang, -barang. bukan 6 orang Insya Allah berkat doa bomor tu Barang-barang yang hilang akan dapat dikembalikan Kita hanyalah berusaha katanya Soalannya adakah boleh menggunakan bomoh dengan cara ini? Saya tak berani nak kata sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ha, bila dia kata man attaka idun fa hadaqahu hadis itu, bahawa siapa yang mendatangi seorang ahli tilik, nujum, bomoh dan sebagainya, fa hadaqahu dan dia membenarkan apa yang dikata oleh bomoh itu, maka Allah tidak terima ibadahnya. Awal bilangan Jadi kalau tanya saya, boleh jumpa lah. Boleh jumpa bomoh Kita minta pada Allah supaya Allah yang selesaikan benda ini. Nah, ha? apa Bau-bau ini pihak kilang kami ada buat kenui. Pihak majikan telah menjemput seorang bomoh Ambil laku untuk seorang Bomo lah. Ha? Pihak majikan telah menjemput seorang bomoh untuk baca doa selamat setelah selesai baca bomoh bersama-sama dengan pekerja, beberapa orang pekerja lagi berjalan-jalan di sekeliling kelang itu dan di setiap penjuru kelang itu sambil menabur sesuatu dengan tujuan untuk menghalau makhluk-makhluk halus jembalang tanah dan lain-lain lagi kemudian barulah disediakan makanan dan minuman masalahnya bolehkah kami memakannya sedangkan kami tidak suka cara perbuatan mereka itu dan apakah hubungan dia cerita makan juga saksabir tak ada tangkup pau dengan kerajaan Tubomo tu pinjam duit tabung barang abang ni, ni tak ada tangkup pau dengan makan nah tak ada tangkup pau Makan tu cerita kenowi tu cerita lain tapi kita nak cerita tentang mai duk Segala adalah penyuruh bangunan kelang ni nah apa pergi mana dah ha tanggang wadah lagu ni nah pertambuan dah tadi kita tak jumpalah satu hadis pun daripada Nabi Yang menceritakan Nabi pernah pergi jati muiha yang sejuk Sebab semua di penyeru-penyeru rumah kita tak pernah jumpa ya? Yang ada macam yang selalu kita sebut Berlaku kepada seorang sahabat Nabi Abu Sa'id al radhiyallahu anhu, Bila satu ketua badui kena-tengak nak visa dia pergi berubah depi berubah dengan kehendak Allah ketua Arab Badui ini elok balik daripada sakitnya apabila ketua Badui ini elok balik daripada sakitnya dia seronoklah orang Badui ini tak tahu nak macam mana nak tunjuk terima kasih dia di atas jasa baik Abu Said al qudri ini depa pun hadiah dua ekor kambing dekat dia ya? Abu Said al qudri ambil dua ekor kambing ni bawa balik ke khemah tempat sahabat-sahabat semua berkhemah daripada dalam safir bila sampai sahabat tanya ni kakin ambil di mana dia kata arah bergeri bagi pasal apa dia kata pasal tadi yang sakit tu tadi aku pergi aku cuba aku berikhtia Allah izinkan baik dia dia kata hangbomo je lah tu dia kata tak dia kata aku cuma baca umul Quran dia kata aku cuma baca patihah dan aku buih pada tempat sakit dia dengan izin abah dia baik. Sahabat sahabat kata kalau begitu nanti sat dulu kambing ni kita balik tanya nabi. Arab ni jangan buat main dah. Kan? Dia kambing tekok makan orang. Dia datang buat Dia meleleh dia lapar dia pangang lalah tu juga dia boleh habis tekok kambing. Jadi depa kata sabar sat, kan? kita jangan dulu buat apa lagi kambing ni, balik tanya nabi dulu. Bila sampai di depan Nabi diceritakan benda ni kepada Nabi. Nabi kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kambing itu hak kamu. Maknanya Nabi meluluskan perbuatan itu. Takat tu ada. Takat tu ada habis daripada hadis. Kemudian hati jenis dok tangkap Buat dalam botol apa semua ni, kita tak pernah jumpa. Jadi saya tak mau komen. Saya tak dalam bidang ni. Saya tak bib. Meh, boleh dok tangkap Buat dalam botol, takut cepat-cepat takut tempat ni saya tak tahu. Allah, apa yang penting iblis, syaitan, jin itu ada. Iblis, syaitan dan jin itu ada. Dan apa yang pasti kita tak boleh minta tolong dekat makhluk-makhluk ini. Karena raja dunia al jin, yaudzuna birjal min al jin, faza'duhum rahmah dalam surat al jin Allah sebut benar. Kata dia ada sekumpulan manusia yang selalu minta tolong dengan jin. Ada sekumpulan manusia dengan ilmu yang ada kat dia dia bersahabat dengan jin. Fazadu hum rahakom. Allah tahu maka Allah tambah lagi kefasikan dan jahat dalam diri dia. Mana tak boleh? Eh? Jadi kalau kita boleh hidup berjatuang, tangga-tangga dan sebagainya. Dengan jalan yang tidak melibatkan Jin, syaitan dan sebagainya Tidak melibatkan persahabatan dengan makhluk-makhluk ini Mungkin harus Tapi kalau melibatkan Persahabat dengan makhluk-makhluk ini Sabit dengan ayat tadi Ditegur nah. Apa hukum orang yang memakai azimat Yang ditulis dengan ayat-ayat Quran Ataupun Bismillah Atau dua kalimat syahadah sebagai tangkai pengadam Ataupun mengubat penyakit Hukumnya syirik dia dengan Allah Hukum dia, syirik dia dengan Allah. Quran tidak boleh dijadikan tanpa. Inna hazal Quran huwa hablulullahil wa huwa nurul mubid, huwa syifa'un nafi'h, huwa ismatun liman tamasakadih, huwa najatun liman itala'ah, aw kamakad. Hadis Nabi. Nabi cuma jelaskan dekat kita Quran ini kata dia, hablullahil matin yang pertama dia merupakan tali Allah yang maha teguh. Kalau kita pegang dengan Quran selamat kita. Wa nurul mubin. Quran adalah cahaya yang menerangi hati dan alam. Wa huwa Quran adalah penawar yang banyak manfaat deh. Dalam Tuh Abu Said Al-Khudri tadi Quran menjadi penawar. Wa'idmatun liman tamassaka bi dan Qur'an ini menjadi pendinding bagi orang yang berpegang dengan dia. Bukan jadi tangkai. Qur'an itu kalau kita percaya dia, kita beramal dengan dia, kita menjadikan Qur'an dalam hidup kita, kita akan selamat daripada ketakutan wado. Wanajatul biman ittaba' dan Qur'an menjanjikan kejayaan bagi orang yang ikut dia. Itu sahabat daripada hadis Nabi SAW. Wallah maaf. Jadi, yang baik itu daripada Allah. Yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbek kifarah dalam surah 12. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزخنا فحم النبيين بجاه خرات من المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهلنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة وَتَفَرُّقُنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ